Ясменської води, аж поки не втямив, що та вода вже в чорному морі, солона як ропа, а трави самі стали землею. Він подумав про те, що минуле, яке лишило сліди в цих ось аркушиках, розвіялося Порох, Його немає. Воно не таке, якими ми його уявляємо. Воно дух, прозора, але хмара почувань, уявлень, сподівань, стосунків тих людей. Одне ціле, яке випаровується і опадає попелом в інші століття у вигляді літописних рядків. Марна праця істориків і романістів відтворити його, зниклий білий жар душі відтворити не можна, але нам не лишається нічого, окрім спроб реставрації палаців і хат з перетлілого вугілля. Ми будуємо декорації, шиємо колишній одяг, малюємо обличчя та постаті, і жахною силою уяви намагаємося влізти в ті постаті, стати на те саме місце, де стояли ті люди, повторити їхні слова та вчинки. А що? Може, саме на оцьому самому місці стояла хата Олени Черемшини? Ні, вона стояла вище, на горі. Олена шинкарка, а шинки будують на велелюдді. І то важче їй було непомітно вирватися з того велилюддя. Спочатку прокралася тільки ті. Попід під високим тином, за яким темнів Вишняк, перетнула чорний хрест дзвінниці, який кінню впав на дорогу. Зітхала атласними грудьми ніч, зловісно поблискував вигострений серп місяця вгорі. За церковну баню зачепилася схожа на подушку хмара і зависла на ній. Вона ступала босими ногами, земля була холодна, Олену струшував дрожжи. Раз-пораз оглядалася на чорну озію, фортецю, яка нависла над містечком, тулила до грудей Катеринку, полотняні пелюшки біліли в темряві, проклинали себе, що не завинула дитину в чорну шматину, боялася, аби дитина не прокинулася, не скрикнула. Ішла на його поклик. Божевільна, взяла з собою дитину, але ж він ще не бачив своєї дочки. Дочки для всіх – майстрючки. Цим рятувалася. Поглумлена, осоромлена, покинута, бувало, перепросивши Бога, проклинала на людях Максима. Її співчували. Їй справді гірко, сім літ коханкою, і ніхто не знає, як примчав він сніжною зимою парою сірих у яблуках, одягнув її шляхтанкою і сам одягнений паном ще й шестеро гайдуків у сідлах, і гнали вони саньми на хутір біля градиська, і трохи не потопилися в Дніпрі. В останню мить Максим помітив кружало місяця, яке плавало у одорії, і круто взяв ліворуч, а один козак, переодягнений гайдуком, з розбігу влетів з коневу промийну і втопився. Така була їхня пожертва за вінчання. І трусився старий попик, про щось здогадуючись, і впустив на підлогу срібні вінці. Максим сам підняв їх і одягнув один собі на голову, другий їй Олені, на красиву голову з крупними рисами обличчя, голову козачки й шинкарки, гордої, примхливої, наляканої, затурканої і забитої. Вміє прикидатися, веселої, відчайдушної і сторожкої, обережної мати. Ось і зараз, якщо дитина прокинеться та закричить, Олену схоплять, вдаватиме хвору, бігла до знахарки. Торигнули двері, на порозі стала біла постать, біла сорочка, білі сподні, пустила струміння в пориж просто з порога. Олена притислася до очеретяної хвіртки. Нарешті старий, покинутий, зарослий дерезою у звіз. Назустріч бів чорний пес, опущений хвіст, нерухомі проти місяця очі. Холодна паморозь жаху розсипалася в грудях, серце билося об ребра, ось-ось проломить їх. Пес пробіг, навіть не повівши очима в її бік. Насторожені верби прошелестіли дрібним листям. Відшукала в лепешняку за дня приготованого човна. Поклала Катеринку, на оберемок Моксіна на дні човна, Шукала весло і не знаходила. Хтось украв, лебонь діти. Довго толапала руками по землі під вербами, гілляки або палиці не траплялося. Побігла до кущів верболозу, Скрутила в'язи товстій верболозині. В'язи скрутила, а одірвати не могла. Вовтузилася довго, вхоркалася. А коли прибігла на берег, не було човна, очманіла від жаху, до лепешняк і врешті перечепилася через човен. Від струсу прокинулося дитя, нявкнуло неначе наче кошеня, вона дала йому груди і довго лежала поруч, поки воно не наїлося та не заснуло знову. А він чекав на неї, незрушно сидів на коні на високому пагорбі, козак із пісні. Таким Олегові увесь в цей час чомусь з'являвся залізняк. На могилі, на коневі, не привид. Над усією Україною, над її степами і лісами, Над її горем і надією. Суворий, не схитний. І шабля в його руці горить, як свічка. Його судійні і ще не судійні гріфи Висіли на ньому гирям. Не міг їх скинути. Ніхто не хотів їх відмолити. В кожного є свої власні гріхи. Через те й був такий похмурий, нелюдимий. І погляд його... Він самим поглядом впалював польські штандарти. Либо він прийшов у світ не випадково, у цьому його сутність. Саме такий чоловік, рішучий, сміливий, чутливий до чужого болю, стратегічно розумний тій українській добі був потрібний. Будь-який інший розчинився, бо застраханій, а далі розвихреній, розжоханій масі, або став на бік тих, які зверху, і там би возвеличився й запанував. Залізняк за конфігурацією своєї душі не міг запанувати і зрадити свій народ. В цьому його історична і людська сутність. А все інше має дуже мале значення. Не був він ні сумирним працьовитим горшкарем, ні чоловіком собі на мислі, а був зірви голова і зух. Кабешник і відчаюка, молодим, з профілем морала, невтомний тілом і духом, Хотів стоптати під себе хижий світ і оновити його, і населити добрими людьми. Про це мріють усі, хто постає проти неправого світу. І добру пам'ять залишають по собі ті, які гинуть, бо справедливого світу ніхто створити не може.